Вона спонукає до впевненої співпраці з нею, що є запорукою активності людини у світі. Звідси дивовижні працездатність і працелюбність українського народу. Вони стали предметом філософської рефлексії Сковороди, а саме його трудової етики, заснованої на принципах спорідненої праці та рівної нерівності. Вона оригінально розв'язувала головну, екзистенціальну проблему збіжності, сутності та існування або ж людського щастя. Такі фактори формування української душі, як геопсихічний та історичний, поволі змінюються, сприяючи сьогодні активізації вдачі співвітчизників. Так екологічна криза на Україні, боротьба за державний суверенітет сприяють саме активній настанові щодо відродження довкілля, не при а козацькому стилю життя. Сьогодні, коли нарешті Україна отримала віками очікуваний шанс на самовизначення, цей стиль – просто обов'язок її дітей, а особливо свідомої формотворчої інтелігенції. Культуроморфічний чинник української душі, як зазначалося вище, це послаблений вплив Заходу та певний євразійський вплив з усталеними пасивними настановами – Світосприйняття. Сьогодні цей останній вплив значно менший. По-перше, він критично переосмислюється, а по-друге, в самій Росії тривають активні перебудовні процеси. Росія Бориса Єльцина відчуває і мислить дещо по-новому, орієнтуючись на європейський цивілізаційний процес. Мабуть, найцікавіший фактор становлення психіки українця соціальний феномен спільноти, малого гурту об'єднаного емоційно-почуттєво, а не спілки на підвалинах єдиної мети. Із цим пов'язаний широковідомий індивідуалізм українців, докорінно відмінний від колективістської психології росіян. Панує думка, ніби він, виключаючи активність спілки, ставав на перешкоді до створення національної держави. Це правда, але не вся. Індивідуалізм якому відповідає індивідуальна форма цілепокладання, що приходить на зміну колективному цілепокладанню, первісного роду, де метає спільною потребою. Загалом явище прогресивне. Він є передумовою появи суб'єкта, особистості, котра інтеріоризуючи соціально-комунікативну базу, здатна до свідомої побудови громадянського суспільства в традиціях європейського шляху розвитку. У цьому ж напрямку діють і деякі інші властивості української психічної структури. Як довів цим балістий, з інтроєкцією своєрідного матріархатного стилю родинного життя у нехвідомий українця ще в дитячому віці входить ідея рівності дітей нені України котра глибоко закорінюється в його психіці, а водночас і недовіра, нехить, ворожість до насильницької влади, яку в родині уособлює караючий батько. Поєднання індивідуалізму з ідеєю рівності та неприпустимості насильства влади чи не найстійкіший інваріант української душі, а отже і національного характеру впродовж усієї трагічної історії України. Звідси непереборний і невтримний, органічний і масовий потяг до волі, що спалахує полум'ям знову і знову. Його не залють ніякі моря крові, бо такою є українська вдача. Зовсім не пристосована до будь-якої форми тоталітаризму, чи то фашизму, чи то реального соціалізму. І з цим наш стійкий центр має рахуватися. Як свідчать провідні історики і культурні діячі про копіки Сарійський, Костомаров, Куліш, Антонович, Грушевський та інші, від антів і Волинян Шостого століття, крізь княжу добу і Козаччину? Аж до двадцятого століття український народ при нагоді волевиявлення завжди був відданий послідовно демократичним формам суспільно політичного життя і нездатний до сприйняття поширеної тривалий час у Європі та Росії ідеї царепапизму абсолютної монаршої влади одного із своїх братів керманичів що раптом мав би стати намісником Бога на землі